Наслідком придушення саботажної акції стали масові арешти українських підпільників. Керівник УВО уник затримання, але змушений був залишити Львів. Наступного року українці зазнали ще одного удару. Окупацію західноукраїнських земель Польщею визнали на міжнародному рівні. Але УВО продовжувала боротьбу. Оскільки на початку основу організації становили військовики, які не особливо розбиралися в політичних ідеологіях та програмах, вона фактично не мала власної ідейної платформи і об'єднувала людей різних політичних орієнтацій. Бажання боротися за незалежну Україну вважалося достатнім критерієм для означення свого. Але в той час, Український національний рух уже був достатньо політизований, представлений різними політичними партіями та течіями. Процес цей не оминув і УВО. Частина підпільників підтримувала еміграційний уряд ЗУНР на чолі з Євгеном Петрушевичем, який головною метою – бачив спротив польській окупації і вважав за можливе опертися в цій боротьбі навіть на радянську допомогу. Категоричним противником цього виступив Євген Коновалець. Криза завершилася відходом від УВО частини підпільників на чолі з її колишнім керівником у Києві Осипом Думіним які створили Західноукраїнську народну революційну організацію. Нова структура не особливо проявила себе і незабаром зникла з історичної арени. Натомість УВО активізувала діяльність, зокрема завдяки залученню молодих людей, що не мали військового досвіду. Роман Шухевич, Степан Бандера, Ярослав Стицько – та сотні інших, що за першими визвольними змаганнями спостерігали зацікавленими дитячими очима, саме через УВО перейняли естафету боротьби. Представники старшого покоління по-різному ставилися до новоприєднаних членів. Зелені, не нюхали пороху, тому ставка Євгена Коновальця на молодь стала вирішальною. Саме завдяки цьому наприкінці 1920-х відбулася трансформація організації у військово-політичну організацію українських націоналістів, де саме молодь перебирає керівну роль. На відміну від УВО, ОУН опиралися на націоналістичну ідеологію, на базі якої почала формувати власну політичну програму. Поруч із збройною боротьбою нова організація проводила активну інформаційну війну проти окупанта. Програмні засади ОУН з часом еволюціонували та зазнали змін. Проте незмінною залишалася теза про боротьбу за українську самостійну соборну державу, сформульована коновальцем ще у 1918 році. Врешті, за реалізацію цієї ідеї, він заплатив життям. Останньою в житті полковника була зустріч 23 травня 1938 року з представником націоналістичного підпілля в УРСР, агентом НКВД Павлом Судоплатовим. Фініта ля трагедія Миколи Хвильового. Його життя було зіткане із суперечностей. Етнічний росіянин та ідейний комуніст, який став одним із символів українського буржуазного націоналізму. Читаючи біографію Хвильового, важко відтворити в уяві його цілісний образ. Схоже, він був чудовим актором, який уміло надівав потрібні маски. Улюбленою була роль безтурботного і навіть безвідповідального блазня. Саме за цією маскою хвильовий намагався заховатися в часи, коли усіх змушували грати за одним жорстоким сценарієм, написаним вождем усіх народів. Саме вона дозволяла водночас звернути відмовлятися від власних поглядів і, бодай іноді, залишатися самим собою. Проте декорації, підготовлені сценаристом, не призначалися для комедій, тому останнім актом у житті безтурботного блазня стала трагедія. Правильним комуністом Микола Хвильовий був недовго, десь до середини 1920-х років щойно його письменницький талант набрав сили, він швидко почав вибиватися з рівних лав пролетарських письменників. Він голосно заявив про себе в часи, коли радянська влада змушена була загравати з українцями, впроваджуючи політику українізації. Тоді письменникам і поетам дозволялося багато такого, за що згодом та сама влада їх і розстрілювала. Та навіть на цьому доволі ліберальному фоні вона не могла не помітити сформульованого хвильовим радикального гасла «Геть від Москви». Адже минуло зовсім небагато часу, відколи чекісти придушили визвольний рух в Україні. Тож не дивно, що в 1926 році Ще донедавна цілком лояльний комуністичний письменник потрапляє на сторінки таємного аналітичного документа ГПУ про український сепаратизм. Працівники спецслужб відзначали, після придушення Збройного повстанського руху на теренах України всередині 1920-х років боротьба перейшла в іншу площину. Термін Культурна робота, читаємо в документі, прийшов на зміну гаслу збройної боротьби за незалежність, яке провалилося. У такій ситуації творчість Хвильового могла стати небезпечною зброєю проти влади. Тоді ж, 1926 року, письменник добився ще більшого визнання у листі до членів Політбюро ЦК КПБУ його критикував сам Йосип Сталін. Микола Хвильовий зрозумів, що зайшов надто далеко, тому вирішив зробити крок назад. 4 грудня 1926 року з'являється перший, але не останній, покаянний лист, в якому письменник разом зі своїми друзями – і колегами по літературі Олесем Досвітнім та Михайлом Яловим зрікався власних політичних та ідеологічних помилок в лапках. Через три місяці після цього з'являється ще одне покаяння, цього разу вже особисте. Наскільки щирим був Хвильовий? Відповідь на це питання можна побачити в донедавна таємних документах чекістів, які збирали інформацію на письменника.